«А ви, панно Анно, давно приїхали із пансіона?» «Юстиджень мінал», – відказала вона. «А я от і не умею по-польськи», – каже Антосю, пересуваючись з стільця на стілець все ближче до дівчини. «А я по-російську не умем», – озвалась Галя. «Учитесь», – каже Антосю. «Вас же там учат?» «Уча. Та вшыстко по-польську», – відказала Галя. «І географію по-польськи учат?» «Ні». Ми й іографії не учимо. А що ж ви учите? Закон Божий, писач, хавтовач, танціч. Вот я й танцювати не умею. Чем уж сіє не учич? Ноги не служать, відказав Антосю. Галя засміялась, і він засміявся, та й потяг ноги, наче його дубом поставило на стільці і поліз до кишені. Галя на все око дивиться, як хлопець пручається, а він вийняв здорову дулю, чорнобровку, обдув, бо в тютюні була, і подає дівчині. Проще, каже. Дзінкує, відказала вона, взявши грушу, і закинула її в хустку. Поки ж справлялась вона, то Антося і в хаті вже не було. Чмигнув надвір, то такий радий-радий, що заговорив, аж наче йому в грудях ширше, аж наче світ перемінився. Та яка ж вона гарна, каже далі сам до себе, їй, Богу, гарна. А добра яка, от Господи, так балакаючи сам собою, і не счувсь, як опинився аж в садку. А там груші рясоти, аж гілля гнуть, та пахущі такі, от і вчепивсь хлопець трясти. Потупотіли червонобокі, а він ну вибирать котра поміж всіх найкраща, щоб ще дать галі. І знайшов таку хорошу, щоб десь струпочок або що. З одного боку жовта, а з другого рум'яна як жива. Оцю, каже, понесу. О, понесу, додав з жаром. Їй Богу понесу і віддам. І ну скакать на одній нозі, та все брр-брр. -бр і очі якось чудно вирячив. Подивившись збоку, можна було подумати, що хлопець здурів, а він зовсім не здурів і не думав дуріти, то зрадощів так брикає та скаче, ще й хвацнув стільки раз. А там, затираючи руки і якось особно, як тільки семінаристи вміють, осмішкуючись, потяг доріжкою до хати, ще щось і приговорював до груші. Прийшов хлопець до хати, нема Галі. То він натік та в клуню, а вона тут, си горлиця, танцює та танцюючи, блиснула оком на Антося. Ще й так, любенько, далі другий раз, там і третій. Отже, вона мене полюбила, подумав Антосю. О, іще глянула, дума собі, от іще, їй же Богу полюбила. І так зрадів, що чуть-чуть і знов не почав брикать, та скакати, та хвицяти. А з неї очей не зводить, і серце йому так і розпливається, а в руках груша аж пом'якшала, так її наминає. Як би мені віддать її своїй галочці, почав далі роздумувати, та прилюдне не можна, думає собі. А дівчині й покою не дають. Тільки один пустить, то другий підхватить, і потрясла, аж вітер віє. Думав-думав Антосіо, та й почав досадувати, що не вміє танцювати. От, думай, шепнув би їй на ухо, танцюючи, вийдіть, я щось скажу. А так що? Другий-треця коло неї, а я слинку ковтаю. Та й рванув зразу і подибав клуні. Якби хто запримітив, то не що друге подумав би, а тільки що він або ключі загубив, або що. Та не до його було, і ніхто не завважив, як рушив він, як вийшов за клуню, озернувся на всі боки, похитав головою і пішов далі бур'янами, наче від людей утіка. Та куди ж це? В кутку на току був льох, а над ним катряга чи половник. Сюди то побрів Антосьо. Була й друга, та він не мав охоти шукати, та й часу не мав. Кожному відомо, що катряги низькі будуються, а долівка така м'яка аж пухка. Отже, це не заважило Антосіві. Прийшовши в катрягу, він закрив очі долоною, перекинув голову назад, постояв так-таки довгенько, осміхнувся і каже «Ну, от так». З цим словом лівою рукою взявся в боки, а праву відставив, як наче держить панянку. І ну витрясать польки, приграючи на губу, тинни-ни, тинни-ни, упрів, засапавсь та й ліг. Добре, каже, їй Богу добре, тільки видихаюсь, піду, та так і втну з галею. О, голубочка моя, серденько моє, гай-гай. Та й піднявсь, обтріпався і став та й думає, чи йти, чи ще попробуватися. Ні, попробуюсь іще. І почав танцювати. Потанцювавши довгенько, вже наломався, подумав і пішов з катряги. Та на самоті чого не вдаси, а в гурті, як не той». І Антось так. Сів лише сопе та придивляється, як другі гасають. Серце рветься, та воно же мліє, як тільки подумає хлопець, що треба підійти, завербувати, а там ще й дивитимуться всі. «О, Господи!» – заговорив Антосьо в душі. «Чому в мене тієї сміливості нема?» І пішов знову катрягу і знов почав танцювати. Аж кружало витоптав, танцюючи на розсипчастій долівці. Та що з того? Так і день минув, і вечір настав, і ніч приходила, що Антося не відважився і ногою ступити. Як лягав спати, то найгірш печалував, що не віддав груші. Вона б, зозулька моя, каже, і з'їла б, осміхнулась би до мене, а так, господи, господи, і почав їсти її сам, та ще й з таким смаком і з'їв, який й не снився. Довго не спав Антосіо, все думав загалю, а як устав на другий день, то наче у раю прокинувся. Приснилась йому дівчина, що обіймала, що цілувала. «Якби то наяву так», – заговорив він, хутко хутесенько руками потираючи. «Якби то наяву так. А може це й мені, як Йосифові, откровені?» Тут уже не втерпів, щоб не порадуватись, став прямцем і почав підскакувати. Порадувавшись отак, може таки з півгодини, вмився, прибрався і пішов шукати Галі. «А виснились мені цієї ночі», – сказав їй Антосіо, знайшовши нагородничку, – «що Богу молилась». Галя тільки осміхнулась і вже не кінчила молиття. Я Антосіо сміхнувся та й дума, «Чому тепер нема груші? От би й віддав. і каже «Ви любите їсть груші? «Люблю», – відказала вона. «Пойдем в сад, я вам натрясу». «Дзенькує бардзо», – відказала Галя. «Пойдем», – попросив Антосіо, кивнувши головою. «А там такі хороші груші. От пойдем, їй Богу, пойдем, самі посмотрите. Подумала Галя, подумала і пішла в садок. З роду, з віку Антосіо не був таким щасливим, як тепер, наче його на небо несуть. Та недовго було це блаженство». Як в пізні неділішні обіди почали гості роз'їжджатись, і Галя поїхала. До самого виїзду Антосьо державсь її як реп'ях, а як виїжджала, то вийшов аж до брички і стільки сміливості набравсь, що підсадив. Подякувала дівчина як слід, а він тільки дивиться, наче душу свою випроводжає. В очах її радість сяяла, непритворена, і якесь сердешне тепло щире, і жаль, і все, навіть несміливість. Губи усміхались і, мов, вкривились. Язик би щось сказав, та слова завмирали. Чи лучше нічого було говорити? Наче спустіло обійстя, як виїхали Кукілівський. Не для всіх, а тільки для Антося. І сумно йому, і чудно, і щось би робив, і кудись би пішов, і щось би говорив, та аж тремтить, балакать, в грудях широко та наче горло вузьке, наче нема до кого слова промовить, хоч гости і ще повнісінька хата». Днів через два по весіллю Люборацька виряджала зятя під рукоположення в кам'янець. Дала йому грошей і всього, а Орися велику пухову подушку й одіяло. Та не сам Тимоха поїхав, а поїхав і отець яким за парафією, і Антосю в семінарію. Випровадили їх хлібом сіллю і зостались дома самі свої. Слава Богу, милосердному заговорила тоді пані матка – Отже, добре покійні татуньо кажуть було, що як Бог дасть, то і в вікно подасть. І да вже, озвалась Мася, нема в що. Хоч би попович, як треба, а то рижий та поганий, я б втопилась, а за нього не пішла. Ти вже й розв'язала губу, заговорила мати. Або ж неправду кажу, озвалась Мася. Орися щось хотіла відказати, та залилась слізьми, що й голос завмер. Мася сіла, надулася, а стара каже, зітхнувши. Надаремне, мої покійні, татуню кажуть було, в день радості возридаєте і восплачетеся, так воно і єсть, щоб радіти, а у нас сльози ллються. З тим і вийшла з хати. І Мася вийшла. Осталась сама Орися, плачуща, та Текля ходила по хаті. То стілець поправить, то пило б ми те, то се, то те, сказано після людної оказії. Минув день, і не один, як згадала стара». Десь то наші тепер обертаються. Дочки зітхнули та й тільки. Ніхто з них в Кам'янці не був, той не сікались вгадувати, де б саме вони були. Мабуть, вже дуже далеко, заговорила стара, киваючи головою, а вони в ту саме пору під'їжджали до мальованої корчми, що стоїть на великім тракту аж за Шайгородом. То це мальована корчма? поспитав Антосіо. Це відказав отець Яким. «А чого ж вона так зветься?» – знов поспитав Антосю. «А он, хіба не бачиш, на віконцях помальовано». Дивиться Антосю, на одній віконниці вітряк, а на другій музики грають, на третій якийсь чоловік з рушницею вусатий, підсадкуватий. «Оце кармалюк», – озвавсь отець яким. «От який він був», – заговорив Антосю, – «а Тимоха, як неживий, мовчав». Розпрягли коні й полягали спати. Чи навмисне чи несподівано мальована корчма стоїть в такій прикметі, що хіба сліпий не полюбується. І Антосьо вийшов, і сон його не бере. Став на порозі, взявся в боки, а справа і зліва ліс чорний та темний, грабина як свічки, та ясинина, як всяке дерево одно в одно рівне та високе. Легенький вітерець подихав і все те кланяється, шелестить, іначе тихий гомін розходився в гущині, і дзвони причувались. Де-де дятел довбав, жовна фітькала, туркала горлиця, припутень гув, та ще якась птаха тільки тирр р, -р, -р. Тут зараз копи стояли, а по горі далеко за долиною, що стелиться перед очима, щось рябілося, і не пізнати, чи люди ходили, чи товаряка паслась. Постояв Антосю, полюбувався, та й пішов в ліс горіхів шукати. Ходить, блудить, а в душі йому галя, що та зірочка сяє. Чи горіх знайде хлопець, чи китицями гордовину, все її згада. «От би й дати, каже». Вона б заговорила та розлучила лиха година. І на бричці, сидячи, сидючи, те й робив, що про Галю думав, і розмовляв сам з собою за неї і за себе. Нім до кам'янця доїхали, той посватавсь, в думці й оженився. Кінець першої частини. Миргород. Частина друга. Глава перша. Кам'янець, як глянути на його здалеки, стоїть в долині. А прийдеться їхати то на горі, та ще на якій горі? Думаєш, дивлячись, тут була колись то кругла яма, та чиясь невідома сила провела пальцем краями, і в тім місці земля репнула. Середину ж зігнало докупи, а кругом став рів широченний та глибоченний. На дні річка протекла. Смотрич, як-от хорол за і де, де рве по камінні. Понад річкою, де місця стало, люди що там урашня, кубки собі понагортали і живуть. Глянеш згори – голова закрутиться, глянеш знизу – шапка злетить. Що тісно, то інша хата прилипла до скали, як листівчаче гніздо під стріхою, що потребує лише півдаху. Інша під камінюкою стоїть, як під полою в батька. Камінюка нависла, вкуріла, а хатина тулиться під нею, як сирота під тинню. Смотрить, щоб тікає город кругом, що з якого боку не їхати в кам'янець. Конче треба через воду. З руських фільварків і мосту нема. Від цісарського, остріянського кордону їдуть під замчем та крізь фортецю, а далі мостом, ще турецьким, кажуть. Тут і не заважно, що їдеш над безодною, бо гора з горою тим мостом зведена, тільки вода шумить під ногами. Як їхати з нашого боку, то проїхавши під горком, польськими фільварками спускаються вниз та узбіччю, бо рівно не можна з'їхати, хіба впасти та вбитись. Спустившись з гори, круто повертається соб, аж таки назад і йдеться попід скали. Цабе тут смотрич тече, а за ним височенна самородня стоїть стіна круча, що по ній тепер ступанка в город. Отак попід скали, як проїхати з чверть верстви, повертається Цабе на міст, а за мостом – соб. Тут вище мосту притулилась до стіни башта, а понижче ступінів з двадцять від башти – польська брама. Стоїть стіна мурована від скали до річки». В давнину вона і через річку йшла склепінням до другої башти, що й тепер стоїть на польсько-фільварецькій боці під скалою ж, та склепіння розвалили лиш купа каміння, чамуром поспоюваного серед смотрича стоїть, де воно впало. В стіні розвороття для брами, а для самої нема, лиш діра та назвище зосталось. На стіні від мосту, справа від діри, католицький образ висить, свята Ганна. Зліва була башта, а тепер руїни, і в них солдатська кашоварня. Оце все зветься польська брама. За нею в праву руку повз самісіньку стіну, тепер ступанка в город, а просто проти брами дорога вилами розходиться. Та від нога, що на гору, йде в город крізь вітряну браму. А друга йде долиною повз тепер пусту пороховню, що ген-ген стоїть від польської брами і в город не виходить. Цю долину один інспектор сімінарії прозвав Палестиною. День був гарячий, сказано в серпні, сонце пекло, наче думало весь світ запалити. Ворони по скалах хакали, роти пороздявлявши. Вітер, щоб дихнув, листя пов'яло. Саме в цю спеку котив віз за возом, все з семінаристами та не справдивими, а з тими новаками, що мають їх приймати в семінарію. Цим реченець по 15 серпня, той посипались, мов з рукава, їх вив'язав, а старшим по 1 вересня, то ті ще дома гуляли. Йдуть хлопці, позгорблювались, в очах безнадія світиться та переполох, а в душі дрижаки скачуть. Господи, господи, що то буде, кожен думає. Кожному в голові був той екзамен, що як метарства, так його не минути, коли хочеш в семінарію. Між всякими вісками та бричками та бриками була і знайома троскочуща невидимка пані матки Люборацької, везла панотця якима пана Тимоху і панича Антося. Другі ж їхали куди кому довелось. Хто прямував у город, хто на польських фільварках оставсь, а ці потюпали Палестиною. Тут неподаль від пороховні дімок стояв гонтою вбитий, муром обмурований, причілком смотрича. Тут жив собі міщанин, що в його квартирував отець яким ще семінаристом, той послі заїздив, коли тільки доводилось бути в кам'янці. Отож і тепер причалив до старого знайомого, щоб і Антося тут поставити, і самому перебути, поки діло скінчить. Від города і від польських фільварків тут височенні кручі понахмурювались, наче ждуть жертви і сердяться, що не худко йде. Так би й сказав, що це ті самі гори, що одна з одною б'ються, як в казках кажеться. Та як придивишся, то правду сказавши це не гори, а наче в проваллі на дні вигнало гриб без хвоста. Люди знайшли його, та не мігши нічого подіяти, як копались йому на гімні, так і осіли, лиш країди де обколупали. А гриб тим часом і закам'янів. Як не стало для всіх місця там, то хто слабіший був, скотився і осів внизу, де тільки вода ревіла. Отож, як на грибі кам'янець, а в долині – Палестина. В Палестині чимало семинарістів живало – та ще не поз'їздились, то Антосіо сам був як палець, ні розказати, ні розпитати. Ознайомившись тут у Палестині, отець яким і каже Антосіові: «Завтра ж, як ітиму до консисторії, покажу тобі семінарію, а тепер, коли хоч, піди так, роздивися на город, а я ляжу, спочину». Та Антося не пішов, тільки на двір вийшов і роздивлявся на гори та жахався, як люди лазили по них, ступаючи з прискалка на прискалок. Якби котре урвалось, то цілої кісточки не зосталось би. І аж серце хлопцеві завмирало, аж волосся їжилось, аж мало не крикне неборак, як хто схибнеться, а ті скачуть, як дикі кози, і гадки собі не мають». Хто був у Кам'янці, той мусить знати губернаторську площадь. Штирогранястий пляц. На тим пляцу, як на пляцу. Нема нічого, хіба який духовний до консисторії пройде та поліціян свариться. А по боках всякі доми йдуть. І малі, і великі, і білі, і сірі, і пересті. «Де пан живе, де простий міщанин, а так і по один бік стоїть дворянське депутатське собрання».